Jeg har glædet mig helt vildt meget til dagens afsnit i dag. For i dag skal det handle om evnen til at kunne lytte til sin krop, og hvilke smukke ting, det kan bringe med sig for et rigt, spændende og afstemt liv. Og når jeg siger afstemt, så mener jeg i den her forbindelse, altså i overensstemmelse med vores egne værdier. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Michael Kisi, der er nok mest af alt er kendt som founder og frontfigur for Living Yolatis. Living Yolatis er en holistisk praksis, filosofi, og et fællesskab og en uddannelse, der kombinerer yoga, pilates, dans, meditation og energiarbejde, der alt sammen gør os bedre til at lytte til vores egen krop, så den kan guide os igennem livet. Og derfor så er Mikael jo perfekt til det her emne i dag. Og øh, Mikael, du bor med din familie her i København, og så er du uddannet professionel danser, yoga- og instruktør, certificeret kostvejleder og kinesiolog. Ja. Yeah. Yes. Og øh, i dag, der kommer vi ind på Living your artis og dykker ned i filosofierne og metoderne bag. Og så skal vi selvfølgelig også få et endnu større indblik i, hvordan vi bruger dem i praksis, ved at faktisk at lige øh, få indblik i to skilleveje, du har stået over for i livet. Og ligesom sige, hvordan har du så brugt din her, de her filosofier og de her praksiser til at finde din egen vej. Så, Michaela, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Ja, det er mig, der takker. Før vi ligesom dykker ned... I emnet her. Mm. Så vil jeg gerne spørge dig, hvad du er særligt taknemmelig for for tiden. Jeg er taknemmelig for at være i live. Mm. Jeg er øh, taknemmelig for den kærlighed, som jeg har omkring mig i de helt nære relationer. Mm. Øhm, jeg, lige for tiden, så, øh, ja, så det der med sådan at være nærværende med dem, som man holder af, er virkelig noget, der betyder meget. Mm. Øhm, og også bare at se de små ting. Øh, specielt når der sker så meget ude i verden. Ja. Øh, og virkelig at se de her, de her små ting, vi har os, som faktisk er intakt, og som vi virkelig kan være glade for. Mm. Øhm, når der er så stor øh, forandring i verden, og kriser ja. øhm, på forskellige planer, så, øhm, så bliver man virkelig opmærksom på de små ting, som bare virkelig er en gave. Ja. Lige med at hive energien hjem. Ja, og også og ligesom at værne om roen, og stabiliteten ind i sig selv, mm. så man heller ikke bliver revet med af verdens kaos. Um, yes. Så det, det er jeg virkelig glad for, at er muligt um, ja. i det, det nu. <laughs> ja. Hvad kan en lille ting være, for eksempel, at det er solen skinner? Eller? Ja, og at man, man har en, en dejlig morgen. Mm. Gør det hyggeligt der, hvor man er. Sørg for, at der er kvalitet af, af, af livsstil, og, og man lægger mærke til kærligheden, der er der, hvor man er. Ja. Og så selvfølgelig meget ja, <laughs> ja. Men, det, men var sådan, det er jeg bare sådan lige for tiden enormt opmærksom på. Mm. Fordi nogle gange kan livet godt gå lidt stærkt, og så glemmer man lidt alt det, man faktisk har foran sig. Yes. Og fokuserer meget på, at altså jeg er meget ambitiøs og har mange visioner og drømme og sådan noget. Så det er noget, som, som jeg skal være virkelig opmærksom på, det er også at se alt det, alt det, det der er. Det, der allerede er. Og virkelig nyde rejsen til ens visioner og drømme. <laughs> det kan jeg virkelig godt relatere til. Det der med, at man har så mange idéer og drømme til, hvad man kunne gøre og alt det her. Ikke? Ja. Så man siger, okay, hvad er jeg allerede i gang med? Eller hvad, hvad er jeg allerede omkring mig? Ikke? Jo, og nu mere man faktisk kan være taknemmelig for det, som, som allerede er i flow, og det, som man allerede har skabt, som er enormt dejligt. Mm. Nu nemmere tiltrækker man så også de større drømme, fordi man jo så bare lever i en høj energi og i en... Ja, kærlig frekvens, hvor man er meget stærkere ja. end når man begynder at stresse over det, man ikke har nået og ja, være alt for sådan fokuseret på destinationen ja. så kan man tit komme ned i en lidt lav lidt tung energi, mm. og det bliver sådan et pres og derfra skaber jeg aldrig noget godt øhm, så det, det er virkelig sådan en konstant øvelse i at have en god energi i sig selv og skabe indenfra ud Det er jo det er en meget naturlig overgang til Leving Jeg yeah. Kan du forklare lidt mere om, ja, hvad det er, mm -hmm. og, og, hvad, og hvad filosofierne bag en er, værdierne? Ja, yeah. altså, det, er, det handler om bevægelse, og det handler om øh, bevidsthed og høj livsenergi, mm -hmm. sat ned i nogle bevægelser. Øhm, sådan så, at, at når vi træner, så er det ikke bare kun for at få en stærk krop, eller se ud på en eller anden perfekt måde, eller skulle leve op til et eller andet ideal, men det handler rigtig meget om, at vi træner selvfølgelig for at få en sund krop, men også for at kunne, kunne mærke os selv, mm. og for at kunne lytte til vores krops beskeder, sådan så vi rent faktisk kan begynde at navigere fra hjertet og fra maven, og tage brug af den her fantastiske intuition, som vi jo har i os alle sammen. Mm. Ja. Så øhm, praksisen handler meget om, at vi selvfølgelig skal at flow ned i kroppen. Vi åbner op til vores medianbaner. Når vi træner, vi, vi bliver stærke, vi bliver åbne, så energien kan flyde frit. Mm. Øhm, og så vi kan få adgang til vores livsenergi, vores vitale kraft, som jo er i kroppen. Øhm, og det gør vi gennem værdtrækning, åndedrætsøvelser, hvor vores øh, livsenergi kommer hjem i kroppen. Mm. Jeg plejer at sige, at åndedrættet er ligesom døren ind hvor vores essens, vores sjæl, flytter ind i kroppen. Mm. Så vi starter altid med åndedræt. Det lige bliver ligesom for pranayama, ikke? Fuldstændig, Prana, ja. ja. Så det der med, at hver session med Levinolardis altid starter med at få ro i nervesystemet, ground i kroppen, mm. blive centreret, øhm, og så ligesom få det her åndedræt til at flyde. Og så, så åbner vi kroppen med noget dejligt til rygsøjlen, som ligesom åbner til flowet. Øhm, og så mm. åbner vi vores lid, så der er altid lidarbejde som, som ligesom får kroppen til at, at blive mere fri af spændinger og stivhed og stagnerede følelser og sådan noget. Så vi får ligesom flow, og så åbner det sig op til noget dans, mm. hvor dansen giver varme og livsglæde og mere frihed og mere åbenhed. Og så er der en station med yoga og pilates, som er meget centrerende og styrkende. Mm. Og så ender vi altid i ro, hvor vi ligesom, øhm, integrerer vores praksis. Mm. Og imens, at vi laver de her... Jeg kalder det sådan en, en melodi, vi skal yeah. igennem, når vi laver Living valadis ja, Som både er noget, der giver ro og grounding, men også giver helt meget energi og power. Åbner op til at, at mærke det, man ønsker. Mm. Så, det, så det er det sådan, mens vi træner, så er det faktisk også ret mentalt, at vi renser ud i negative tanker eller uhensigtsmæssige vaner. Øhm, og det der med ligesom at slippe alt det der, der holder os tilbage... Det er faktisk ret fedt at gøre, mens vi træner. Mm. Sådan, så det er ikke bare sådan, nu laver vi gymnastik. Ja, præcis. Fordi det får man jo ikke i Fitness World. Nej. Eller Pure Gym, som det hedder nu. ikke. Altså sådan, der kommer man jo ikke ind og sådan, nu forløser jeg mine drage <laughs> mig. Nu, du ved. Altså sådan der. Så, så hvordan, hvordan får du det her mentale aspekt med ind i de timer? Jamen, det er egentlig fordi, øh, at vi putter noget en intention på bevægelsen. Mm. Sådan så, at man... Når vi først har fået åbnet kroppen, og vores essens ligesom er flyttet ind igennem åndedrættet, så, så har vi ligesom adgang. Hvis er kroppen åben, så kan man arbejde med sig selv og ligesom lave selvudvikling, mens vi bevæger os. Mm. Så vi ligesom bevidst transformerer noget gammel energi og bringer fokus til det, vi ønsker mere af i vores liv, ja. mens vi træner. Og så er det ligesom, at, at det lander i cellerne i kroppen. I stedet for, at vi kan sidde og meditere på det, eller læse en bog omkring og skabe et meningsfuldt liv, for eksempel så bliver det ligesom op i vores hoved, så det er en mental ting, mm. øh, hvilket er også er rigtig fint, men det skal også ned i kroppen. Ja, der kommer noget action med, altså noget, altså, det gav så meget mening for mig, da jeg fandt ud af, at emotion er energy motion. Ja. Præcis. Ja, no. alt gav mening, altså i alt. alt forhold til, hvordan netop det der med flow i kroppen, ikke? Øhm, fordi vil du sætte ord på, hvad, hvis man tænker, åh, livsenergi igen, eller energi, og det ord har jeg hørt meget. Sådan, altså, hvad fanden er det? Livsenergi. Ja. Altså, det er et vildt, vildt godt spørgsmål. <laughs> <laughs> altså, alt er jo faktisk energi. Mm. Øhm, og det er jo også noget, vi kan se nu igennem kvantefysikken, at øhm, alt er så altså målbart, kan vi se, at alt er energi. Mm. Så når vi ligesom øhm, bevæger vores krop så kan vi også bevæge noget stagneret energi. Så hvis der sidder nogle undertrygte følelser, eller noget gammel stress, noget frygt i kroppen, øhm, så er det ret vigtigt, at vi bevæger energien, sådan så det ikke ligesom sidder fast mm. og bare bliver sådan en, en frygt eller en angst, der ligesom sidder nede i kroppen, uden vi egentlig forstår hvorfor. Øhm, så det der med at bevæge kroppen, det bevæger så energien, ja. <laughs> som så kan støtte os i at transformere, de her lidt tunge øh, følelser nede i kroppen, som man så også kan kalde energi, mm. til øh, flow og letthed. Så altså, hvis man skal forklare, hvad energi er, så, så er det jo i virkeligheden det, som alt er lavet af. Øh, og vi har heldigvis valget som menneske, at vi kan vælge at fokusere på øh, enten den destruktive version af vores virkelighed, eller måske konstruktive konstruktiv version, hvor mm. der ligesom er åbning og nye muligheder. Så det er lidt det der med, sådan, hvad er det, du vælger at, at give næring og fokus. Um, for der er altid både mørke og lys til stede. Tung energi og let energi. Mm. Så vi er ligesom medspiller vi er med til at skabe vores eget liv, i og med, at vi vælger, hvad det er, vi fokuserer på, hvad det er for en vinkel, vi ser os selv i. Ja. Giver det mening? Det giver super god mening. Um, så energi er i virkeligheden bare alting, og så kan vi arbejde med det, og skabe flow og en høj energi ind i vores egen krop. Mm. Fordi når vi, når vi ligesom lever i en positiv energi, hvor vi mærker taknemmelighed, glæde og omsorg for andre, og vi, vi ønsker det bedste, så forstærkes vores energi, så bliver vi faktisk stærkere i os selv, end når vi går og tænker på alt, hvad der kunne gå galt, mm. eller er bange for fremtiden. Yeah. Um, så mit ønske med Living o er virkelig meget, at vi bliver stærke indeni, mærker styrke og tillid, mm. øhm, og kan skabe vores liv inden fra en god energi og ud, i stedet for at vi prøver at skabe vores liv op fra hovedet og ligesom prøver at regne det ud. Yes. Det er ret vigtigt, at vi kommer ned i kroppen og får den med, for det er i virkeligheden det, det skift, der skal til, som jeg ser det lige nu, at vi har bare trænet vores hjerne i alt, alt, alt for mange år, 100 år her, hvor vi har været enormt sådan, maskulint øhm, drevet som samfund mm. øh, og som verden. Lidt for meget ego. Lidt for meget med øhm, at skulle ligesom, vækste og, og ligesom, hele tiden se os selv som det vigtigste. Yeah. Det er tid til, at vi ser lidt på helheden. Og at vi ja, omfavner alle på en måde i mere holistisk ja. tilgang. Ikke? Jo, og det er vigtigt, at vi alle sammen har det godt. Det nytter ikke noget, at vi bare kun tænker på os selv. Mm. Øhm, så den der positive forandring kan ske inden for ud, tror jeg på. Ja. Hvordan, nu, nu har jeg lyst til at stille to spørgsmål, Nu starter jeg lige med det ene. <laughs> fordi nu sagde du det her med maskulin yeah. energi, ikke? Maskulin og feminin energi. Og, øh, og jeg har faktisk tænkt mig over, fordi jeg synes det, jeg synes bare, det er ret spændende, fordi når man kigger på Living Yolatis, så virker det jo enormt feminit. Øhm, og der er jo også en masse kvinder med og sådan noget, og det er jo, altså, jeg er kæmpe fan. Øhm, men det, der, det der jeg synes, der er sjovt, det er, at det er jo meget de feminine værdier, den feminine energi, der på en eller anden måde bliver kommunikeret. Men som du også selv siger, at, at den her dans, eller den her, du ved, den feminine frekvens, skaber faktisk også drivkraft og, du ved, power, som nævnt nævnte lige før, som jo mere sådan over et maskuline. Så sådan, vil du forklare lidt om balancen mellem de to ting? Yeah. Ja. Det er faktisk, du, du ser det virkelig skarpt, ved jeg sige. Mm, tak. <laughs> Du forstår det. Det er meget, meget dejligt. Um, faktisk så mener jeg jo, at, vi, at det er meget vigtigt, at vi har begge dele. Altså, vores, vores verden har været meget maskulint um, drevet. Um, men det betyder ikke, at den maskuline energi 100% ikke er god. Um, for der er nogle fantastiske ting i den maskuline energi, som lige præcis er drivkraft og poweren og gå på mod og, mm. og tage handlekraft på. De vigtige ting i det. ud i ting, gøre det. Yeah. Og virkelig sådan altså have den der skaber kraft øhm, og viljestyrke. styrke. Yeah. Og den feminine, øhm, den feminine energi i verden, som jo også er det, man kunne kalde for yin i forhold til kinesisk medicin, øhm, det, det er mere. Sådan, de, de er lidt mere usynlige værdier. Den dybe genopladning, øhm, kreativiteten. Det at bruge sin intuition, det at kunne lære at mærke efter, mm. det at at handle i omsorg for, at alle skal have det godt, og at øh, vi skal lære at lytte øh, til vores behov, så vi ikke bare overhører hører dem og ligesom ignorerer os selv. Øh, så sådan de der sådan meget sådan sanslige øh, følelsesmæssige værdier, som jo er mere feminine, har bare været lidt undertrykt, mm. og har ligesom øh, været lidt nedprioriteret, må man sige, Mildt, mildest. Ja, set. jeg har det meget sådan, det der med, og, det, og det, altså, det er jo ikke en helt rigtig måde at se det på, men det giver mening for mig at se det maskuline som meget tænkt, eller sådan op i hovedet, og det feminine som nede i kroppen. Det er, nede i kroppen, ikke? Det det er fuldstændig sig. rigtigt. Ja. Og det er også derfor, jeg ser, at der er behov for det her skift nu. Mm. Fordi vi kan se, at det vi har gjort i overvis ikke virker mere. Ja. Der er alt for mange, der har stress. Der er alt for mange, der ikke trives. Øhm, alt for mange kriser med at egoet ligesom har taget over mm. og det kan vi se på alle mulige forskellige måder også i naturen hvordan naturen har det svært øhm, så der er ingen tvivl om at det gamle ikke fungerer mere vi skal prøve at gøre tingene på en ny måde mm. for at kunne have en bæredygtig verden og for at kunne hele de ting som er kommet ud af balance ja. øhm, så derfor så, så skal der være mere fokus på de feminine værdier nu tror jeg på for at rette op på de der ubalancer. Ja. Men det betyder ikke, at vi 100% kun skal være feminine, fordi vi skal stadigvæk have vores maskuline kraft med yes. ind i det her arbejde. Så øh, idealet er jo, at vi finder balancen mellem action, øh, det at gøre og det at være. Mm. Sådan så vi, vi øver os i at tage handling og virkelig kaste os ud i ting, men vi også tillader os det her tomrum, hvor vi lige lader op og mærker efter og bruger vores mavefornemmelse. fornemmelse. Ja. Så det der med at, at arbejde på den balance, og det er noget, jeg går rigtig meget op i, øh, når vi formidler Living Olatis. Mm. Øhm, at det der ligesom er målet, at vi skal lave en fin dans mellem det maskuline og det feminine, fordi vi har virkelig brug for begge dele. Ja. Det giver rigtig god mening. Og netop bare lige fokusere mere på det feminine nu, fordi det er den, der skal... Det er det. Vi har ligesom styrst, hvis man nu forestiller vil de det vi lige har glemt, altså. to smukke vinger, og yes. den ene er maskulin, og den anden er feminin. Som min fantastiske mentor siger, Kirsten så skal vi ligesom flyve lige med begge vores mm. maskuline og feminine vinge. Yes. Og lige nu, der er den maskuline meget stærk, det flyver meget skævt. Ja, lige, ja. Pr lige præcis. Ikke? <laughs> det, det går bare skævt. Ja. Så vi, hvis... Den feminine, den skal lige styrkes, den skal vi øve os mere i nu. Mm. Før vi kan komme ud og flyve og blive rigtig stærke. Ja. Som helhed. Hvor kommer alt det her fra? Fra dig, kan man sige. Fordi det er været 18 år siden, du startede Living Your Lattes. Yes. Og det er jo nu, at der jo, altså de sidste par år, har der virkelig været, som jeg har snakket om før vi tænkte altså der har virkelig været en, en form for rise i det her, ikke? og den her bevidsthed omkring, okay, vi bliver nok nødt til at gøre tingene lidt anderledes end det, vi har gjort før. Nådt til lige at rydbehandle og lige være sådan, hvorfor er vi så stressede? Alle de her ting kom ned i kroppen. Mm. Hvor kom det fra for 18 år siden? Altså, hvad der skete i dit liv? Jamen altså, jeg har egentlig altid øh, taget mange valg, meget intuitivt, og gået med øh, min mavefornemmelse. Mm. Øh, jeg startede som, som 10-årig med at blive fuldstændig forældst i at danse. Øh, og boede langt ud på landet, okay. <laughs> på hvor der ikke var noget dans overhovedet, der var håndbold og fodbold. Æm, så min mor hun var sådan, okay, hun kunne godt se, at jeg havde den vildeste passion for det her med at bevæge min krop og danse og være i udtryk ned fra kroppen af. Ja. Så hun kørte mig frem og tilbage til Aarhus noget halvanden time hver hvor <laughs> hun god. Ja. <laughs> virkelig, virkelig sætter jeg Så, Æm, så der, der udviklede jeg hele den her sådan, øh, man kan sige, lidenskab for at danse og være i udtryk og fortælle historier igennem kroppen. Mm. Og kommunikere derfra, frem for hovedet. Øhm, jeg har aldrig været specielt sådan intellektuel på den måde, og læst særlig mange bøger, og jeg har været meget med at opleve livet, mm. og mærke det. Det skulle ligesom komme igennem min krop, for jeg virkelig huskede det. Øhm, så jeg uddannede faktisk bare mig selv på den måde, og så flyttede jeg til London som 16-årig, fordi jeg bare var sådan, jeg skal bare danse. Og jeg gik ud ind i klasse, jeg var bare sådan, her, der er ingen tid des. at svilde, jeg skal bare danse. <laughs> Så kom jeg ind på en fantastisk skole i London og fik scholarship og fik uddannelsen derover Og så, så boede jeg egentlig derovre i otte år som professionel danser. Mm. Øhm, hvilket jo var helt vildt spændende og dejligt. Og jeg føler mig enormt taknemmelig for at have udlevet de her drømme. Men der var bare et tidspunkt, hvor jeg var sådan, okay, der mangler bare noget. Altså det, går. det er alt for meget stress og pres og præstation. Og alt for lidt om dansens udtryk og det, jeg virkelig har på hjertet. Um, Så den originale intention med det, kan man sige, blev faktisk ændret. Altså, jeg blev meget, ja, præstation. Ja, det døde ja. simpelthen lidt ud. Altså, den der ægte danseglæde. Mm. Um, der var alt, alt for kort tid, at jeg faktisk var i min dance zone, hvor jeg bare virkelig elskede det. Ja. Alt for meget med at stå til de der auditions og skulle føre sig frem og faktisk være mega irriterende for at få jobbet, <laughs> Var sådan, Se mig. Var virkelig, det, var, det lå slet ikke til mig Nej. at skulle være så konkurrenceagtig. Mm. Og det var man bare nødt til for at være ung og overleve i London og skulle stå for os hele tiden. Æm, men det gik egentlig også ret godt. Og, altså det, på papiret så det meget godt ud, mm. men jeg følte mig ikke glad i det. Æm, og så tror jeg bare altid, jeg er opvokset op med, at det skal virkelig føles godt i hjertet. Og det har mine forældre heldigvis virkelig givet mig plads til, at, at det og så det der med, at man kan, hvad man vil, hvis man tror på det. Hmm. Så på et tidspunkt var jeg sådan, hmm, jeg ved ikke rigtigt, om det er det her, jeg vil. Øhm, og så begyndte jeg at gå meget til yoga, for jeg kunne mærke, at jeg manglede noget til sådan det indre rum, ikke bare det ydre. Hvad, hvad sådan, hvis vi lige stopper der, altså sådan, at du mærker, det her det er det ikke nok, eller det, altså, det føles ikke helt rigtigt. Hvad, fordi hvis du har brugt hele dit liv på at danse på det her tidspunkt, hmm. er der sådan, sådan et identitetstab her, eller hvad, hvad sker der? Ja, det var helt klart lidt voldsomt. Ja. <laughs> ja. Altså så endte jeg med at komme i nogle sådan girl bands, hvor vi sang og skrev musik og sådan noget, og det gav mig lidt mere den der mening mm. med at være skaber, altså være kreativ i processen. Mm. Øhm, men der fandt jeg så også bare ud af, at musikbranchen også bare var enormt hardcore. Og det var heller ikke sådan super forløst, når jeg hele tiden skulle være i lommen på et pladserskab eller i lommen på en manager, der hele tiden ville noget andet, end det vi egentlig virkelig <laughs> ønskede. Ja. Så der var jeg også sådan, at, mm, det, er, det er en fed kreativ processer men der mangler helt klart noget, noget respekt. Eller sådan. Øhm, men så var det så, at jeg mødte en fantastisk mand, som boede i Danmark. Mm -hmm. Min nuværende mand, mm -hmm. øh, Benjamin Kissy. Som var i band herhjemme. Og så begyndte vi så at lave musik. Øhm, og så bør jeg simpelthen så forelsket, og jeg var sådan, okay, det giver på ingen måde mening at være i et andet land. Mm -hmm. øhm, jeg skal være sammen med den her mand. Og så flyttede jeg meget spontant hjem og der det er igen det der med, at jeg bare kaster mig lidt ud i det, der føles godt. Ja. Jeg har ikke overvejet, sådan, hvad fanden sker jeg i Danmark. Og altså musikbranchen og danserbranchen talte ikke til mig i Danmark. Jeg har lidt sådan følt mig inspireret ja. herhjemme til det. Øhm, så jeg var lidt der, og det var der, hvor jeg ligesom kom til min første skillevej, hvor jeg var sådan, og oh -oh. jeg har kastet mig ud i noget, der faktisk er ret vildt, og flyttet hjem til Danmark hvor at jeg følte, at det var sådan lidt i små... Jeg kom lidt tilbage i en gammel boks. Mm. Det der med, man ens venner fra folkeskolen, der synes, man er sådan her, og... Ja. <laughs> og sådan, hvem fanden tror du, du er? Bare fordi du, du har boet i London og danset, <laughs> og sådan noget, hvor man er sådan... Hvad mener du? Altså, jeg er bare mig. Ja. Altså sådan, jeg... jeg pludselig så fik jeg ligesom låg på mig selv. Mm. Og havde ikke den der sådan... Følelse af, at der var højt til loftet på samme måde. Og så var jeg sådan, okay, skal jeg så bare tage en helt normal uddannelse, som jeg aldrig nogensinde har jeg gjort før, fordi jeg bare har danset. Og så ligesom prøve at passe ind i det der samfundet, mener en sikker jobmulighed, efter man har taget den her uddannelse og sådan noget. Mm. Og der var det helt klart sådan, at det føltes lidt som gyser på en eller anden måde, for jeg var sådan, shit, <løb> jeg tror ikke, jeg. altså jeg passer ind, og så lige sådan, have sådan et tomrum, sådan et vakuum, hvor man sådan faktisk er helt lost. Ja. Øhm, fordi musikbranchen ligesom ikke var et match. Dansebranchen følger også ligesom, var vokset videre fra Øhm, men der har du, du så fundet yoga i mellemtiden her? Ja, men der havde jeg faktisk på det tidspunkt lavet Levin for min egen skyld mm. over i England. Fordi jeg bare var sådan, okay, jeg mangler noget, når jeg kun danser. Øh, og når jeg, når jeg er til yoga, <coughs> det er også fantastisk. Og jeg elsker, at der ikke er nogen spejle. Man sidder bare og trækker vejret, og man mærker sig selv indenfra. Mm. Altså kæmpe omvaring. Fuldstændig fantastisk. Og, og ligesom at komme ind i hele den her yoga -verden. Men jeg følte også bare, at hvis jeg kun lavede yoga, så var det også som om, der var noget, der manglede, og det blev en lille smule for meget på yogamåtten. Også på en eller anden måde lidt kontrolleret, og lidt, måske lidt for lidt i forhold til de lærere, jeg studerede på det tidspunkt. Mm -hmm. yeah. Altså, det blev sådan lidt for seriøst, hvor dansen havde mere sådan livsglæde og mm. udtryk for mig. Sådan lidt legesyge, eller sådan Ja, yeah. og yeah. få lov til at bare ryste kroppen og ryste sin numse og lave hoftecirkler og <laughs> sætte noget høj musik på og altså give den gas på en, på en lidt mere frisluppen måde som, ja. som jeg ikke kunne på yogamåtten når jeg gik til ren yoga ja. øhm, og, og så har pilates er egentlig bare sådan en fantastisk øh, grundform, jeg altid har trænet som danser for at holde min kropsholdning og indre styrke og stabilitet og for ikke at få skader sådan. så det har egentlig altid været sådan mit styrketræningssystem hmm. Så det har jeg aldrig overvejet så meget, om jeg skulle eller ikke, fordi det har altid været der. Når man der da var danser, så var det bare en mega fed måde at styrke sin krop på. Ja. Det er jo ret smukt, fordi det lyder faktisk til, at det altid har været en praksis, der så netop har bygget styrke, selvværd og sådan altså haft et formål ja. med, at du kunne blive bedre til at danse, ikke? eller sådan forebygge skader osv. Ja. At det ikke er noget, hvor sådan uden, jeg skal sige sådan her ud. Præcis. Ja. Og det har heller ikke været noget, jeg sådan har siddet og tænkt over, at nu skal jeg skabe en træningsform, som aldrig har været der før. Nej, jeg har ikke siddet sådan, nu skal jeg prøve at finde på noget nyt koncept. Eller okay. <laughs> det er fuldstændig bare sket. Ja. Så jeg, jeg trænede ligesom øh, selv, og så tog jeg det bedste fra yogaen. Blandede det med styrkeformen fra pilates, som gav den her stabilitet og centrering og indre power. Og så blandede det sig sammen med dansen, som kunne noget helt andet for mig. Som, som ikke handlede om, hvordan det skulle se ud, men dansen, fordi dansen... Er vidunderlig, og fordi man ikke kan lade være med at danse. Hmm. Og det er noget, der kommer indenfra. Øhm, og ikke for at skulle passe ind. Så det var ligesom noget, jeg sådan lavede. Og bare sådan havde for mig selv, som danser, og da jeg var sanger og sådan ting, at jeg ligesom kunne have det som mit eget støttefelt. Hmm. Og så da jeg så var hjemme i Danmark der, og var lidt, lidt lost, må man sige. Så... <laughs> så gik jeg bare sådan i fitness.dk for bare lige at have et sted at gå hen for at træne min krop, og sådan jeg fandt en fantastisk pilateslærer der, kan jeg huske, som også var fra England hvor jeg følte mig set, og sådan, mm -hmm. vi havde noget til fælles øhm, og så så sagde hun bare en dag, hey, kan du ikke lige være med min vikar her på fredag, fordi jeg skal ud at rejse så var jeg sådan, hvad mener du? mig? <laughs> altså jeg har aldrig tænkt at jeg skulle undervise så var jeg sådan i, i pilates så jeg sagde jeg sådan, det kommer jeg ikke til at kunne undervise i, altså hvis jeg skal noget som helst, så kommer jeg til at undervise i noget, jeg selv finder på. Og så var sådan, okay, så gør du bare det. Det var også altså en vild altså sådan, styrke at have på det tidspunkt, ikke på en eller anden måde. Og bare være sådan, nu, nu, nu gør jeg også sgu det, jeg kan. Fordi jeg kan ikke altså, stå på sit eget koncept, ikke? Jo, men jeg var sådan, jeg kommer ikke til at... Jeg ikke, på det tidspunkt var jeg ikke certificeret pilatesinstruktør, mm -hmm. så jeg var sådan, det kan jeg jo ikke bare lige stå og sige, jeg er. Eller sådan. Så... Altså, hvis du virkelig mener, at det er mig, der skal undervise på fredag, så laver jeg bare noget, som jeg selv synes, der er fedt. Ja. Og det var altså så sjovt et øjeblik, det der med sådan at se, øh, både se mig selv i det, og pludselig stå og være sådan en, der skal undervise andre, som egentlig bare altid bare har danset og stået på en scene og sådan været i udtryk, men til sådan at skulle være underviser. <laughs> <laughs> og, så, og så den oplevelse ved at, og ligesom, at guide dem igennem det her, og så se deres ansigtsudtryk efter. Altså, det var så... Øhm, det var så rørende og så givende simpelthen og opleve deres sådan, følelse af at være mere forbundet og, og virkelig have det fedt i sig selv mm. øhm, så, så de var sådan hvad er, det, hvad er det her for noget altså hvad er det du lige Æ, har hvad det, lavet <laughs> hvad er det der foregår og så var jeg sådan det er bare, det på det tidspunkt hed det ikke noget øhm, og så, så var det bare sådan det, det skal vi bare have noget mere af altså hvornår, hvornår kan man melde sig til det her og så, så tror jeg bare, at jeg gik hjem med sådan en vild dejlig følelse i maven af, gud, hvor er det fedt, at man kan hjælpe andre til at få det godt. Mm. Helt basic. Altså sådan, det handler ikke om, at jeg skal stå på en scene og se ud på en anden måde, men det handler om, at jeg guider noget bevægelse, som bevæger noget i folk, som virkelig sådan får folk til at være forbundet til sig selv, sin krop, og det, der er vigtigt for dem. Mm. Og så kunne jeg bare mærke, at det var bare virkelig rart satte du en intention med bevægelserne dengang, og sådan noget, eller hvad, altså hvordan var, du ved, din filosofi, eller sådan, baggrunden for det, altså med i det? Jeg tror, det var lidt ubevidst. Ja. Jeg tror mere, det var bevægelserne, der talte for sig selv. Mm. Og så satte det jo en helt, helt lang rejse i gang, hvor jeg så har taget en masse uddannelser, øhm, både inden for, for kropsterapi, øh, kinesisk medicin, øh, yoga, pilates, osv. Så, så blev jeg også lige pludselig enormt nysgerrig for at lære mere, og så har jeg jo så udvikler det meget mm. i de 18 år. Ja. Yeah. Ja, yeah. så det har helt klart, <laughs> helt klart ændret sig. Da du så øh, har undervist den her en gang, og du tænker, okay, det er fedt at dele med andre, og jeg kan faktisk hjælpe andre med at få det bedre, Bla. bla, bla. hvordan vælger du så at tage springet ud i og gøre det til en ting? Men, øh, altså, der var helt klart lige sådan et, der var den der, sådan, den, der, den skillevej, hvor at jeg var sådan, burde jeg bare gøre noget, som er en sikker vej? Burde jeg gøre det, de andre lidt forventer mm. af, en, af et godt valg? Eller, sådan, eller skal jeg bare sådan fuldstændig jamme og bare <lødigt> freestyle og så gøre det her? Jeg bare synes, der er mega sjov og totalt sådan meningsfuldt på dybere plan. Mm. Selvom jeg ikke ved, altså, hvad fanden er det egentlig, overhovedet, jeg laver? Altså, sådan, der var ikke nogen andre, der havde fortalt mig, hvad jeg skulle lave. Nej. Så det der med at, ligesom, at tro på, at man godt selv kan finde på noget, som faktisk har en værdi. Ja. Der var helt klart en, en fase, hvor jeg synes, det var svært at, ligesom, at tage valget. Øhm, men så tror jeg bare, at jeg satte nogle hold op for mine veninder og deres veninder, som inviterede nogle andre veninder. Det var før Instagram og mm, <laughs> Facebook. Ja, ja. Så det var totalt mund til mund. Og så blev det bare så populært, at det var som om, jeg ikke havde noget valg mm. om ikke at lytte til det, der føles sandt. Fordi jeg kunne bare mærke, den, den, den feedback og den sådan, energi, det gav, var virkelig, var virkelig noget. Så du startede lige med sådan at dybe tåen lidt? Ja. Og være sådan, okay, vi springer jeg ikke lige ud i det, men nu prøver jeg lige at invitere et par veninder. Ja. Og så føler jeg lidt, at, at, at altså jeg, jeg tror jo på, at universet øh, støtter os rigtig meget, hvis vi lænder os ind i det. Så, så det der med, at jeg følte, at jeg var støttet til at gøre det, fordi der var mega flow. Mm. Og pludselig så tjente jeg altså, penge på noget, jeg virkelig, virkelig synes, der var meningsfyldt. Hvor i musikbranchen og i dansebranchen og så videre så var det hele sådan lidt det der struggle med, at folk betalte ikke efter jobbet, og man sad og ventede, og, og sådan, mm. virkelig uflog økonomisk. Ja. Selvom man egentlig synes, man gjorde det meget godt, så var man altid lidt på røven. Så lige pludselig så fik jeg faktisk en, en ordentlig indkomst for første gang i mit liv, mm. med noget, som, som var helt vildt nemt. Ja. Altså, det var, det var bare, jeg følte virkelig, det var støttet. Øhm, og så er det bare sådan, selvfølgelig har der været masser op- og ned tur undervejs. Det er jo hårdt at være selvstændig Øhm, også når man bliver mor og sådan nogle ting. Mm. Men jeg føler også grundlæggende, at det er mega støttet, fordi at der er brug for det. Ja. Og det, det er ligesom noget, som, som menneskeligheden har godt af. Ja. Øhm, så det er helt vildt dejligt. Hvordan så, fordi du kaster dig ud på den her rejse, og ved, ligesom da du så flytter til Danmark igen, og sådan, at du, bare, du ved, jeg ved ikke hvad der skal ske, du kaster var ud i det, nu prøver jeg det, ikke? Øhm, når du så siger, okay, nu har vi holdt, nu har jeg holdt en del sessions for mine veninder og deres veninder, og jeg tjener penge på det osv. Så, så er du sådan, okay, nu bliver jeg selvstændig. Overvejer du alle de ting, der følger med? Nej, Nej. det gør jeg faktisk ikke. Nej. Og det er også nogle, det er lidt ligesom at få et barn på en måde, fordi hvis man også ved, hvor besværligt det er, så det, kunne det være, at man ikke havde gjort det. Mm, yes. <laughs> der er bare nogle af de ja. der ting, det må man bare gøre. Ja. Hvis det føles fedt, og det har jo givet mig så meget glæde, og bliver jo ved med at udvikle sig til den dag i dag, Øhm, men altså, det er, jo, det er jo helt vildt så mange skridt, man skal tage mm. for virkelig sådan, at steppe op for sig selv, og, og gøre en forskel, og få det ud i verden. Øhm, så, så ja, hvad er et af de, altså bare sådan top of mind, sådan, når du siger, der er mange skridt, man skal tage, hvad sådan et af de vigtigste skridt, du har taget, eller de vigtigste beslutninger for, at du er, hvor du er i dag? Mm, jeg tror helt klart, at det var modet til at gå fra at have lavet en træningsform, som man kunne mærke virkelig sådan... Øhm, gjorde det godt, og var noget, som mennesker virkelig virkelig elskede til. Og altså, ja, det var lidt hårdt, det der med at have så mange hold rundt mm. omkring i hele København. Og så var jeg ude på alle mulige virksomheder og lavede også nogle foredrag og sådan forskellige og, og havde fået mit barn. Øhm, første barn på det tidspunkt. Mm. Øhm, men, men det var også sådan meget, meget udmattende, fordi det hele tiden var sådan. Man skulle være på hele tiden, ja. og man skulle virkelig være meget på, før det faktisk også var. Noget, der kunne forsørge en familie og sådan nogle ting. Ja. Øhm, men til ligesom at tage det store spring og lave akademiet, hvor jeg uddanner folk. Mm. Øhm, for jeg var sådan, okay, det giver ikke mening. Altså, jeg kunne virkelig mærke glæden ved den her træningsform og, og livsfilosofien, fordi det er jo også, det er også en livsfilosofi mere end kun en træningsform. Mm. Øhm, og kunne mærke ligesom flået i det, så var jeg sådan, det kan ikke, jeg kan ikke bare være den eneste person, der underviser i det her. Og begynde også at få efterspørgselen fra de retreat, jeg havde lavet i udlandet, og jeg havde nogle samarbejdspartnere, også med udlandske folk, som også sådan, jamen prøv at høre, altså, vi skal have livingulatis i det her land, og vi skal, altså, det nødder ikke noget, vi <laughs> så havde jeg også lavet en online-platform. Ja. Det nødder ikke noget, vi kun kan lave det her online. Øhm, så på den måde, så, så tog jeg det der kæmpestore skridt, som var at lave et akademi og uddanne folk i at undervise i livingulatis, og det føltes også virkelig som, hvem, hvem er jeg til at kunne uddanne nogen i noget, jeg selv har fundet på? Yes. Og i starten var det sådan, at er det, det, det, det certificeret inden for det der yoga alliance og alt det der, sådan hvor jeg var sådan, nej, det er det jo ikke, fordi det er jo ikke yoga, eller sådan hvad gør jeg her? Der er mange sådan store spørgsmål, når man starter med at lave sin ja. egen uddannelse, men så var jeg sådan, jamen, det er der ikke, fordi livingulatis er sin helt egen form. Øhm, og nu er det jo så 10 år efter, mm. og jeg tror, jeg har uddannet 350 instruktører, okay. ja. både i Danmark og i udlandet. Var um, så det er stadigvæk forholdsvis altså småt. der er masser af steder hvor de ikke kender dig nu, men men det er simpelthen så dejligt at, at det, det er lige så stille, organisk, ligesom spreder sig. Mm. Ja, det lyder meget altså helt din historie her lyder bare så det er bare så organisk. Og som vi snakket om her inden vi også tændte mikrofonerne. altså sådan det tager bare tid. Ja. Så det der med at have, altså, have det okay med at ting tager tid. Mm. Det tror jeg, at vi har virkelig altså, Det har jeg også selv enormt svært ved Altså fordi så tror man, at, at det skal gå hurtigt ikke? Jo øhm, Ja, og det handler heller ikke om Hvor meget man når i det her liv Men det handler om kvaliteten af det, man når mm. Sådan så vi ikke Altså bliver for på at, at det er en succes når, når man er i alle de her blade Eller det er en succes, når man har tid På det her tidspunkt Eller når så så mange mennesker følger en men at det handler om den kvalitet af det, er, som man, man deler med verden. Mm. Æ, og, og det er virkelig noget, jeg har sluppet meget igennem årene, fordi jeg som ung var meget ambitiøs med at bare sku ud på de store scener, og blive berømt og sådan noget. Hvor for mig der er det, sådan, det er simpelthen bare slet, slet, slet ikke det, det handler om. Hvordan gik det op for dig, at det ikke går det, det handlede om? Jamen det er jo bare slet ikke det, man bliver lykkelig af. Og det er jo heller ikke det, der gør verden til et bedre sted. Mm. At få flere berømte mennesker, eller flere rige mennesker, eller, eller du ved, der var ikke brug for flere succesfulde mennesker i verden. Der er ligesom brug for flere nærværende mennesker, og flere mennesker, der leder fra hjertet. Mm. Og det er jo sådan noget, man lige så stille finder ud af. når. Ja. <laughs> hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt? Ja. Og det er jo også det der med netop at være sådan, oj, det her, det ser så godt ud på papiret. Mm. Hvorfor er jeg ikke glad? Ja, ja. Det er også fordi, jeg så mange gange har nået mit mål mm. med den der drøm om at blive danser for den der person, eller skulle være med i det der danse show og sådan noget, og hvad så? Eller sådan. Yeah. Og så, så har man ligesom gjort det, men det er jo ikke, man er jo ikke blevet en skid mere lykkelig. Nej. Fordi man måske bare helt vildt op i sit ego, eller man er helt vildt stresset samtidig, eller glemte at nyde det, mens det skete. Øhm, og så det, det har jo bare været sådan en, en læring undervejs, at det ikke er så vigtigt. Hvordan er det at være, at være frontfigur for det her, kan man sige? Altså, øh, du lever, du er, jo, du er jo produktet, kan man sige, hos Living and altså, Det kommer jo altså videre direkte fra dit hjerte, og du har tænkt, jeg kan godt lide det her. Åbenbart, du ved, begynder at dele med folk tilfældigvis, så kan de også godt lide det. Ikke? Altså, sådan, det er jo så meget fra at dele fra sit indre, som det kan være. Men hvordan er det lige pludselig at være frontfigur for det? Altså sætter, sætter det nogle andre tanker i gang eller sådan, ho, nu skal jeg leve op til det her. Mm, altså, altså jeg synes jo det, altså jeg nyder det, altså det er helt vildt dejligt at få lov til at dele det her. Mm. Øhm, og at folk tager imod det. Men man kan sige det er jo også, altså for mig der handler det også meget om at øve mig i at være autentisk og øve mig i at være i integritet med de her grundværdier som living life står for. Øhm, fordi det er helt vildt vigtigt, at jeg selv lever det her, som jeg mener er vigtigt. Og det kan jo nogle gange være svært, fordi man har to børn, og man har et familieliv, og man har øh, alt muligt andet, der også skal passe ind, samtidig med, at man har den her virksomhed, og det her ønske om at udbrede det virkelig i i mm -hmm. verden. Så nogle gange kan man jo godt falde i det, kan, i det der pres, det. og måske glemme ens egen medicin. Yeah. Hvor, hvor det ligesom sådan, det er så vigtigt for mig at hvis jeg falder i, og de kommer til at gå ind i sådan en stressenergi, eller presset, eller at tingene frem, mm. så er de stop mig selv, bare sådan stop. Nu kommer vi lige tilbage til grundværdierne. Hvad betyder stop? Altså, hvad gør du så? Jamen, så skal jeg stoppe det her gang i. Ja. Og så, så hvis jeg er ved at sætte et eller andet retreat op, og det føles lidt presset, og om det er også en helt vildt god mulighed for at samarbejde med den her person, eller, og så, så bliver det måske sådan drevet af den forkerte energi. Sådan tænkt. Ja, lidt for tænkt, eller lidt for udspekuleret, eller man kan sige sådan, bare sådan, det skal hele sådan være i overensstemmelse med visionen, og ønsket om en bedre helhed for verden og mennesker, øhm, og ikke ud fra sådan ego-drevet energi. Ja. Det, det, det synes jeg er ret vigtigt, at man lige sådan holder lidt øje med sig selv. <laughs> ja, også fordi, altså det er jo bare enormt svært. Også. Altså det der med sådan at skabe noget med så meget kærlighed og nærvær og sådan, hvis vi skal sige, feminin energi, øhm, overvægte det. Og så kommer man selv hen i den der shit. Præcis. Nu skal jeg præstere, nu skal jeg, du ved ikke. Og der er alligevel enormt mange mails at svare på, og du ved sådan, altså, det, hvis, og jeg, hvis ikke jeg svarer, så er der ikke nogen, der svarer her. Yeah. Eller sådan den der sådan, men der er jo ikke nogen, der dør af, at de må vente lidt. Eller sådan det der med hele tiden lige at huske sådan, okay, virkeligheden. The big picture. Ja. ja. Lige okay. få ned på jorden, igen. Ja. <laughs> Roligt nu. Så vigtig er, at du heller i gang <laughs> til se selv ikke? Ja. Hvad så, fordi du øhm, Nu har du også lige taget en lederuddannelse Ja, ja. Øhm, Og hvad jeg kunne læse ud fra din Instagram Og hvad vi snakkede om her den anden dag I forhold til at stå ved en skillevej mm. øh, så, var det, så stod du netop ved en skillevej Hvor du måske tænkte, det var lidt Lige med living your life det blev bare sådan overvældende mm. øh, Lidt stressende Hvad sker der her? Jamen altså, livet sker jo nogle gange, ikke også? Mm. Og øh, altså, vi har lige kommet igennem hele den her coronatid og krig og f finansielle udfordringer. Folk, der er ligesom sådan, det hele der der angstbølger, der går ind, og ingen tør lige pludselig at investere i noget. Øh, de der ting sker jo så i vores univers og vores samfund. Og, øhm, og så det er det så kombineret med, at min, min vidunderlige mand, han har nogle kæmpe store øh, økonomiske udfordringer, der lige sådan popper op. Samtidig med, at han får blodforgiftning og bliver syg. Hold op, ja. Kommer på hospitalet, så det er det ligesom sådan, nogle gange så lander tingene bare sådan, og det bliver så sådan en, så bliver det så sådan et virkelig pres ind i mig og en krisefølelse. Sådan er det med flow, ikke? Ja, sådan en Det er, altså, det er en det to sider. Ja. flyde med guld og grønne skove og... Dårlig dårlig, og så det der med, at hvis man først kommer ind i en, i, en, i en frygtenergi og i sådan en shit, shit, hvad er det, der sker? Så er det bare sådan en ripple-effekt, hvor man bare kører ned i sådan en spiral, hvor flere ting sker, flere mm. ting sker, og så ligesom sådan, bliver man ligesom overtaget lidt af, af ja, følelsen af at være i krise. Ja. <laughs> og så høster det bare mere. Øhm, og så, så jeg var sådan, wow, og det havde jeg ikke oplevet i rigtig mange år. så altså, Jeg tror måske, den følelse af kollaps har jeg ikke oplevet Øh, siden jeg startede med Levin Ullartis, der har det bare været så flow. Der har været okay. lidt udfordringer, og det har været lidt svært, og så har jeg justeret, og så er det blevet godt igen. Øhm, men det der, det var virkelig sådan, tæppet blev ligesom revet væk under mig følelse. Og så det der med sådan, at stå med to børn, ansvaret, samtidig have akademiet med Levin Ullartis, masser af Altså, jeg har tre uddannelser i gang lige nu, både internationalt, <laughs> for unge piger og for alle aldre, stod jeg ligesom med. Og så det der skete, øhm, og det er jo, altså hele ens hjem og ens familieliv, det er jo bare fundamentet, det er jo det allervigtigste. Så når det ligesom vakler, så er det virkelig svært ja. at holde sådan sin centrering. Mm. Og det, der, der blev jeg virkelig trigget, øhm, og blev, blev sådan bange for mange ting. Sådan, shit, hvad er det næste? Nu er han også blevet syg, og han er indlagt, og så går man sådan virkelig ind i sådan en ja. tung, tung energi. Øhm, og så øhm, ligger du mærke til, undskyld, men ligger du mærke til, Hurtigt? Altså, er der en bevidsthed, der siger, at oh, nu går jeg ind i en tung energi? Eller sådan? Altså, min krop snakker rigtig meget til mig, mm. for det er jo også det, jeg har øvet mig i at lytte til. Kan mm. man sige. Så, så jeg får altså, sådan pres omkring skuldrene, jeg bliver mega øm op omkring nakken. Mm. Øhm, det er sådan pres og kontrol. Altså, jeg føler, at ligesom, jeg skal kontrollere det hele, for at det ikke, alt det ikke smuldrer. Så holder, jeg skal ligesom holde for, på for meget ansvar, ja. og det sætter så mega meget på skuldrene. Um, og så min hud faktisk også altid en, en fantastisk vejviser for, hvordan jeg har det. Um, så det, når jeg begynder at få udslæt, eller jeg begynder at få noget mærkeligt på huden, så er det altid forvarsler til, nu skal du virkelig lytte mm. til dig selv. Um, og sådan er der jo mange, mange ting i vores krop, og det er jo også enormt forskelligt, hvem vi er, hvad det er, vi mærker og oplever i kroppen. Men hvis vi begynder at lytte efter, kan vi virkelig se de her signaler som gaver. Det ja. er sådan, okay, det her det skal jeg ikke ignorere jeg skal justere lige nu. Øhm. Og så, så øh, mødte jeg en fantastisk kvinde, som hedder Kirsten Stendtevald, mm. som har sådan en, en fremtidslederuddannelse, som også handler meget om at til feminin lederskab, øhm, det 21. århundredes spilleregler, mm. hvordan er det, vi er nødt til at handle og skabe i fremtiden, for at rette op på alt det her, der ligesom er. Og så sagde hun en sætning, sådan det her med, du kan vælge, at i kriser kan du vælge enten at gå ned, eller du kan vælge at gå op. Og så var jeg bare sådan, okay. Altså fordi det, der nok er det allervigtigste for mig i mit liv, det er at holde mit livsmod Og holde, øhm, holde lyset. Og holde, at der altid er håb. Og okay. Altid er muligheder. Selv når der er fuldstændig mørkt, og vi ikke ved, hvor vi skal hen, så tror jeg aller, aller dybest set på, at der altid er en åbning. Og der er altid en vej, hvis vi tør at tro på det. Hmm. Så det der med at mod, det tror jeg er noget af det værste for mig. Altså sådan det der sådan, håbløshed og så er det også bare lige meget, eller sådan, og så bare ikke sådan noget. Det kan jeg slet ikke fungere i. Altså jeg får det så dårligt. Nåede du derned? Altså jeg var lige ved, altså jeg kunne mærke det jo sådan som om, at sådan, jeg var så træt. Også mm. hvis, så, begyndte så, så kom han så ud og udbetalede, og begyndte så at skulle have et andet job, for ligesom at få styr på økonomien. Mm. Så han stod op kl. 5 om morgenen for at arbejde, og det har han aldrig gjort før. Han har altid bare været kreativ musiker og mega flow med det. Okay, ja. Så det var virkelig en stor ting, og at han aldrig var der om morgenen, og det der med at stå med ansvaret for begge børn, skulle afsted, og jeg skulle selv ud og undervise, og sådan, jeg kunne bare mærke, at jeg blev så udmattet, mm. altså så bundtræt. Øhm, Fordi han egentlig altid er han er mega nærværende derhjemme, også med børnene, så pludselig sådan, at han ikke oh, var der. Ja, ja. så wow, du mangler. <laughs> <laughs> øhm, så, jeg, så jeg blev jeg ja. meget taknemmelig for, hvordan han ja. ellers har levet sit liv. jeg er meget virkelig glad ja. for alt det, han allerede har gjort, ikke? Jo. Men øh, det ændrer jo ikke på situationen lige der. Okay, nej, præcis, nej. <laughs> så, så derfor kunne jeg mærke, at jeg var sådan lidt på vej ud i sådan noget, der blev meget tungt. Mm. Og det er sådan totalt uvant for mig. Det, det plejer altid at vende ret hurtigt, for så får jeg transformeret energien. Hvor her, der var sådan, okay, jeg er bare nødt til, jeg kan mærke, jeg skal, lige nu der skal jeg investere i mig selv. Det er det vigtigste, jeg kan gøre, fordi jeg har ikke tænkt mig at gå ned. Jeg vælger at se det her som en gyllen mulighed for at skrive ny historie og ændre krisen til noget sindssygt konstruktivt. Så man ligesom kan lære af det, der sker. Hvordan kan vi udvikle os med det, der er svært? I stedet for bare at gå kold på det. Øhm, så jeg var sådan, okay, jeg ved godt, lige nu har vi ingen penge, men jeg investerer lige helt vildt mange penge i mig selv på sådan et lederskab forløb Med den her fuldstændig inspirerende kvinde, som selv har gået igennem de vildeste ting i livet, og hele sådan er et bevis på, at der er en vej, og at vi vokser helt vildt meget i kriserne faktisk. Mm. Vi bliver så meget mere vise, for så meget mere sådan dybde af også at have oplevet noget, der er svært. Stemte. Så jeg var sådan, okay, det der lige præcis, det der græderi, det er så meget det mit liv længtes efter. Ja. Det der med bare at tro på, på fremtiden, tro på det bedste. og selvom det er svært lige nu. Mm. Um, så jeg investerede i det der uh, kursus til mig selv, uden overhovedet at have hovedet ved, hvor jeg skulle finde pengene. Altså bare sådan en følelse af sådan, okay. Også fordi nu har vi lige lavet team med og så mange lønninger, og ja. selvom der er masser af flow i forretningen, så, så der er der jo stadig masser af udgifter. Mm. Så det der med sådan at virkelig sådan prioritere sig selv som vigtig, ja. hvis jeg skal ligesom være hende, der, der står frem og også inspirere andre, så er det uendeligt vigtigt, at jeg er i udviklingen. Og det, er også det, man kan jo ikke, det der med ideen om at man kan være der for andre, og så glemme sig selv. Det er fuldkommen udelukkende. Ja. Og det kan du simpelthen ikke. Særligt over for dine børn. Altså, det var det allervigtigste for mig, mm -hmm. at være et forbillede over for dem. Ja. Øhm, så så det, var, det var virkelig også en, en... Du spurgte mig om de her skilleveje. Ja. Det var virkelig meget sådan, okay, anden kan jeg bare vælge at gå ned i sådan en super stagneret tung energi, og miste håbet, eller miste modet på det smukke i livet, og at mirakler sker, og at ja. der er altid er en løsning. Øhm, eller også kan jeg vælge virkelig sådan og tænke, at det her det er en virkelig fed mulighed for at transformere og blive endnu stærkere. Mm. Så du starter på det her kursus. Ja, og ja. det er så ni måneder siden nu. Okay. Jeg er lige blevet færdig. Tillykke. Mm, tak. Og hvad, hvad, altså, hvad, hvad siger din mand også til, at du sådan, nu investerer jeg sgu i det her kursus? <laughs> altså det var jeg jo så, jeg havde det jo så dårligt over at sige det til ham. Jeg også sådan, jeg kunne næsten ikke få det ud over min læber. Sådan, hey øh, skat, øh, hvad synes du om den her idé? Og altså, det der, hvor han bare er virkelig, virkelig altså, et fantastisk menneske, han er sådan, jamen skat, det er den bedste idé. Det virker så godt. Mm. Det føles så godt, det der, det skal du bare gøre. Hvor jeg var bare sådan, wow, tak. Okay, ja. Altså fordi det han kunne godt have, have syntes, det var sinds altså, provokerende, at jeg også lige pludselig skulle gøre det der for mig selv, midt i, at vi står i en krise. Ja. Øhm, men det er bare vi, altså, vi tror på i familien, at vi løfter hinanden, Øhm, og at når jeg har det godt, så løfter jeg ham med op. Og omvendt, når jeg har det svært, så løfter han mig op. og sådan at vi, ligesom, vi er en helhed, uanset hvad. Er det noget, der er udviklet sammen, eller har jeg haft det fra start af? Mm. For det er jo virkelig... Jeg tror bare, det er sådan en, en dybere forståelse, der mm. altid har været. Ja. Og jeg tror helt klart også, det er derfor, at jeg vil gå igennem ild og vand, for at vi bliver sammen som familie, fordi at det er bare det, for mig, der er det bare så vigtigt, at vi udvikler os sammen, mm. og at vi løfter hinanden, og vi virkelig ønsker det bedste for hinanden. Øh, så der aldrig bliver en konkurrence, øh, eller noget, der kunne ligne. <laughs> nu har jeg to veninder, der er. Jeg tror, den ene var gået hos Living in og den anden er uddannet hos dig. Um, men det virker til, at der er et fællesskab omkring det. Hvordan har I bygget det fællesskab, kan man sige? Der er selvfølgelig også nogle værdier, der hænger det hele sammen. Men, men ja, vil forklare lidt om det fællesskab? Hvorfor det er vigtigt? Jamen, øh, altså jeg har sådan en, en association, som er en, et fællesskab for alle dem, der har taget uddannelserne mm. gennem årene. Og det er egentlig rigtig meget for øh, at lave. Altså det der med, at jeg føler, at hvis vi, hvis vi ligesom løfter hinanden, så kommer vi meget længere. Øh, I stedet for, at vi bliver uddannet, og så er vi ude på markedet og er lidt konkurrenter om, hvem der får de bedste retreats, ja. eller hvem der laver de bedste kurser, hvem har mest succes og sådan noget. Vi sletter hele den der sådan gamle programmering på en eller anden måde, mm. om at vi øh, konkurrerer om kunderne, men at der er kunder nok til alle, og at øh, vi kan inspirere hinanden til at lave nogle samarbejder på kryds og tvær. så er der nogen, der laver nogle retreats sammen, så er der nogen, der øh, laver forskellige firmaer sammen faktisk, hvor de, hvor de underviser i ja, Livingoladis. Men så er det også for ligesom at holde en høj kvalitet med Levi-Ulartis, og jeg kan blive ved med at også opdatere dem med det nyeste. For eksempel nu er jeg så øh, vildt inspireret af det her med at til lederskab øh, for en lysere fremtid, mm. og at øh, alle vores bidrag virkelig betyder noget. At vi skal ikke tro, at vi, altså vi skal ikke give op, bare fordi at verden måske ser svær ud lige nu. Mm. Øh, så det der med at, at give dem nogle, nogle redskaber til at kunne tage lederskab øh, indefra og ud, og give dem noget ny viden, fordi Leverhulatis hele tiden udvikler sig. Det er ikke bare sådan, at um, det er blevet lavet for 18 år siden, og så er det bare ligesom ja. den der samme gamle Sindskævn. opskrift. Yeah. Men at, at vi hele tiden altså, udvikler os med den tid, vi lever i, og det, som mennesker har brug for lige nu. Hvad er det for nogle tendenser, og hvad er det, hvad er det i virkeligheden fremtiden har brug for? Mm. Så vi ikke bare lever i fortiden, men at vi er med til at skabe vores fremtid. Yeah. Øhm, og det vil jeg vildt gerne inspirere dem til. Mm. Øhm, og så her inviterer jeg også nogle gange nogle gæstelærer ind, som er nogle, som jeg synes, der virkelig kommer med nogle vigtige bidrag. Så vi hele tiden holder energi ind og bevidstheden høj. Øhm, men så også bare for at minde hinanden om de her grundværdier med Levangulatis. Ja. Og at, øhm, at det er vigtigt, at vi er stærke sammen. Ja, det synes jeg er så smukt, fordi det er det der med, sådan, at man... At man det med, at man kan blive konkurrenter, når man kommer ud. Ikke? Mm. Altså vi det, er uddannet, og så kan blive konkurrenter med at holde sammen og se det som bare ikke et sådan zero-sum-game, men at der er mere og mere overflod. Ikke? Mm. Ja. Og sådan kan det desværre også være inden for den spirituelle verden og den mere holistiske verden, at at der er sådan, at man ser lidt ned til hinanden, og selvom man egentlig tænker, okay, hvis vi arbejder holistisk, hvis vi er inden for yoga, så burde alle bare støtte hinanden, mm. fordi det, det går til et bedre en bedre energi i verden. <laughs> ja. Men det der, altså der er faktisk desværre ret meget sådan noget, hvor man taler lidt sådan ned til hinanden, eller hvor man ikke lige støtter hinanden og sådan. så det der med virkelig, at man øver sig i, det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over. At øhm, alle, der ligesom kommer med et positivt bidrag til verden, dem hæpper jeg på. Yes. Altså uanset om jeg lige er til den stil eller ej, eller om der er noget, jeg synes, der var endnu federe, så bare var sådan, hey, det er mega fedt. Du arbejder på en bedre fremtid. Altså, ja. Fordi der, der er bare for meget af det andet. Og, men, men, og det er jo også det, altså, jeg tror, det der med, at man bare fordi man er uddannet yoga -lærer, eller det betyder ikke, at man er insane. Altså, vi har alle sammen et ego, ikke? Det har altså, vi jo. Et push, så så ja. Fuldstændig. Ja. Altså, og det, det er jo sådan noget, der dukker op. Altså, det, det kan jeg selv mærke, hvor jeg, det skal da virkelig jeg lige holde øje med. Ja, <laughs> det er ikke sådan en ting, man fik fikse og så, sådan, så er det bare væk. Altså, nej. <laughs> nej. Hvad hvis man gerne vil blive bedre til at lytte til sin krop, men ikke rigtig ved, hvor man skal starte? Og det kan også være, at man tænker, at dans er sådan lidt, altså det virker måske lidt skræmmende, eller altså du ved, tør man og lægge sin arm, det ved, lidt lose, ikke? Altså sådan, <laughs> hvor fanden starter man endnu? Ja, Ej, det er sådan et godt spørgsmål. <laughs> altså der er jo vildt mange ting, du kan gøre. Altså for det første, så skal du øh, gøre noget, du kan lide. Mm. Altså hvis du har tænkt dig at øhm, møde din krop, så skal det være noget, hvor at du holder af det. Altså du kan ikke presse dig selv ned i fitnesscenteret, og du hader det, og, og så tror du får en mega god forbindelse til kroppen. <laughs> det er ligesom nødt til at ske ud fra noget, hvor det, er sådan, det her det har jeg brug for, det her det er det rart. En bevidst tur. Ja, og det kan være, at man starter med at gå en tur. Mm. Fordi man kan ikke at løbe, for eksempel. Så går man en tur, man får frisk luft, og så bare det at bare lige komme ud og bevæge kroppen, og så vil jeg sige, åndedrættet er vejen ind. Mm. Så det at bare lægge mærke til sit åndedræt, få åndedrættet dybere ned, øh, lidt bredere ned i sin krop, gør ligesom, du åbner døren til faktisk at kunne lytte. Mm. Så hvis du har sådan en meget kort vejrtrækning op i brystkassen, så, så låser vi. Æm, og det samme lidt faktisk med kæberne, som spænder meget op i kæben, så kan det også være lidt en lås mm. fra at komme fra hovedet ned i kroppen. Og det samme med nakken okay. og spændingerne, der kan sidde omkring skuldre, ligesom vores skulderparti, Så meget, meget simpel måde kan være, prøv at være opmærksom på, at du ikke spænder i kæben. Mm. Prøv at lave lidt, lidt flow til nakke af skuldre, sådan, så der ikke er sådan en, en spændingsblokade. Ja. Fordi halsen er jo bare den her kanal. Men det er jo vidt, det er hoved og krop. de ting, du nævner nu, er jo altså, den connection, der er mellem hoved og krop. Præcis. Altså sådan fysisk, ikke? Fuldstændig ja. okay. og konkret. Ikke? Så det er bare sådan, at ikke at der er flow mm. mellem hoved og krop. Øh, og så gå en dejlig tur ud i naturen. Træk vejret, mærk fødderne i jorden. Det kan være altså, så enormt nærende, og så simpelt er det jo. Mm. Øhm, og så kan man altså se, om man måske kunne være til lidt yoga. Om man synes, det kunne være spændende at prøve livingulatis. Mm. <laughs> øh, det, jeg hører helt vildt tit, det er, at folk er sådan, at jeg, jeg er ikke en danser, så jeg skal ikke til det der livingulatis. Øhm, og så siger jeg sådan, bare prøve at komme alligevel, fordi det handler ikke om at kunne være god til at danse. Det handler egentlig bare om, at vi laver noget det, så vi åbner vores led, og så sker der noget dans. Mm. Så behøver man ikke for forklare for meget om, hvad der sker med det her dans, fordi ja. folk begynder at overtænke det. Man skal bare ligesom med op, og så skal man bare bevæge noget energi. Mm. Øhm, og det er fuldkommen ligegyldigt, hvordan det ser ud. Det er slet, slet ikke vigtigt. Ja. Og så er folk sådan, gud, og selv dem, der kom og var sådan mega nervøse over det der med, at der var noget dans involveret. Det er næsten altid dem, der kommer og siger sådan, men dansen, det var virkelig yes. fedt. Fordi det var sådan, gud, det handler jo ikke om at skulle være en god danser. Du får lov til at slippe kontrollen i et trygt rum. Ja, ja. hvor det ikke er farligt, og der er ikke nogen spejle der er ikke nogen, der vurderer dig. Det er meget simpelt. Mm. Og det er at prøve også at gøre, altså dansen i living sådan ultra simpel. Så der ikke er ikke nogen, der skal føle sig forkert. Yes. Og så kan man altid jam lidt, hvis man er danser, og så synes det er mega fedt at lave et eller andet svært med hoften. Ja. Hey. <laughs> så er man super velkommen, men det er ikke, det er ikke ligesom krævet. Nej. Øhm, og så kan man måske også bare sætte noget musik på derhjemme, og, og prøve at hoppe lidt rundt i stuen, og danse lidt mere frit, og slippe det der kontrol lidt. Mm. Øhm, det kommer ind på, om man, hvad man er til. men gør et eller andet, der er rart. Øhm, det kan også være noget, no, bare lige strække lidt ud, så, så det ikke er så låst og stiv i kroppen. Ja. Så skræk, stræk ud, skab flow, især væretrækningen, ned Nej. i maven. Ja, af kæberne, løsne kæberne. Mm. kæberne. Kæberne. <laughs> ja. Hvis ikke man nu er en total yogi og, eller danser, og sådan noget, så kan man jo også bare starte med at lige strække nakken. Mm. Og lave lidt skulderbevægelse. Yes. Træk vejret ned i maven. Det synes jeg vildt, for meget det gør. Det er så det er simpelt. Simpel. Altså, det er så simpelt. Ja. ja, fedt. Lad os slutte af for den. Tak, Mikael.